בעזרת השם, מטבח, ספר ליקודי תפילות, תפילה פא, מייסד על תורה ע"ט, בליקודי מר"ן. באדונייך עשיתי, איך תאמרו לנפשינו דיררכם ציפור, שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויבי, עם הוללי בי נשבעו, כי אפר כלחם אכלתי, ושכובי בבכי מסכתי, מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליכני. כי אני הולך בעולם נע ונד בארץ, ואין לי שום מנוחה ואשקט. כי הרוח שערה הולך וסוער, ואני מבולבל ומטורף מאוד יותר מספינה הטועה בלב ים. את מהירות עץ הדעתו טעמתי, ונתערב בי מעובד הטוב והרע יחד. ואין לי שום מנוחה ואשקט, לפעמים מתעורר הטוב ומגיע לירעור ותשובה. ואני מתחיל להרגיל עצמי בדרכי ה' ובדרכי התורה הקדושה. ולחשוף לתשובה שלמה באמת. אך הוא למצער מאוד, ובתוך כך מתעורר חס ושלום יש התאוות, ואני הולך ותוהה. עולה ויורד, יורד ועולה, והשקט לא אוכל. אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי, מי כי אבן הנתון בתוך כף הכלא הקן כן נפשי מטורפת, לבן מצולות, תיתא חירת תאוות עולם הזה ואבליו. ובאמת אין לי שום משל ודמיון לכנות ולאדמות עוצם הרחמנות שעלי מיום היותי על האדמה עד היום הזה. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. על כן באתי להפיל את תחינתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, מלא רחמים. שתמציאי ברחמך מנוחה ואשקט, ותסכני בתשובה שלמה לפניך באמת. אל שדי יתן לי רחמים, האומר לעולמות די, יאמר לצרותי די. האומר לים עד פה תבואו יגער בעיית צערה שלי ובכל הרודפים אותי שיסתלקו ממני ויתבטלו ממני. ויניחוני לעודדו בקביעות באמת ובלב שלם. בשובה ונחת יבשע. בבטחה תהיה גבורתי ולא אלך עוד עמך בקרי ובמקרה חס ושלום. ולא יהיה כגלגל החוזר חס ושלום כמטה המתהפך פעם כשר, פעם פסול, פעם טהור, פעם טמא, חס ושלום. רק אזכה בחמך לעשות תורתי קבע ולקבוע עצמי בקביעות גמור בתוך קדושתך באמת מעתה ועד עולם. ולעשות תשובה שלמה באמת ולעבוד אותך תמיד, יומם ולילה, בכל לב הנפש, בשני יצרי באמת. ותעלני מהרה מטומאה לטהרה, מחול לקודש. מששת ימי המעשה לקדושת שבת קודש. ותזכן היא לקבל שבת קודש בשמחה גדולה ובחדווה רבה ועצומה בכל מיני כבוד ועונג שבת, וקדושה וטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת. ואזכה להיכלל בקדושת שבת תמיד לעולם ועד ולהמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול. ואזכה לתשובה של שבת קודש ולנוח מעתה מכל ענייני חול. ולהפוך פניי לגמרי מתאוות עולם הזה ואבליו, ולקבוע עצמי באמת ותוך הקדושה, במנוחה והשקט, במנוחת אהבה ונדבה. מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה, השקט ובטח. מנוחה של מה שאתה רוצה בה. ולא יהיה ברוחי רמייה כלל, ולא אשוב עוד לחסלי לעולם. ואם הרביתי אשמה עד אשר חטאי, לא יימדו ולא ייספרו וכבדו מכל ימים. ואין שום לשון בעולם לכנות בו ריבוי ועוצם פשעי ופגמי נגדך. אוי לי כי חטאתי אוי מה עשיתי, אוי לי איך לא חסתי על נפשי היקרה מאוד, איך הייתי אכזר על נפשי יותר מכל מיני רוצחים ואכזרים שבעולם. ואילו היו מתקבצים עליי יחד כל הרוצחים והגזלנים והאכזרים שבעולם, לא היו יכולים לעשות לי באלף שנים מה שאנוכי עשיתי לי בעצמי על ידי חטא ופגם אחד שחטאתי נגדך. מכל שכן כחטאי רבו מספר. אוי, אוי ואבוי, אוי לי. וי והללי, מי יתן ראשי מים, ועיני מקור דמעה, ואבקע יומם ולילה על חללי. כי חיללתי את קדושתי, וטרפתי את נפשי באפי. והיניתי את נפשי בכל מיני מרים וקשים שבעולם. הריני לפניך מלא רחמים, אני מלא עוון, ואתה מלא רחמים. אני מלא בלבולים ומחשבות רעות והקמומיות שבלב, ואתה מלא טוב ויושר ומת וחסד ורחמים וחיים ושלום. ריבונו של עולם עשה עם לחיים לבעל אהיה כמת בחיי חס ושלום. עשה מה שתעשה ברחמיך עמים באופן שאזכה לתשובה שלמה לפניך באמת, לתשובה של שבת קודש. ואזכה לקבוע עצמי על התורה ועל העבודה ולהיות כל ימיי בתשובה שלמה בקביעות גדול. ולהיכלל תמיד גם בששת ימי המעשה בקדושת שבת קודש. ואזכה על ידי קדושת שבת קודש לראות שפלותי באמת. ותזכני לענווה אמיתית ואהיה שפל בעיניי למטה ממדרגתי השפלה מאוד, ועל כל פנים לא אצא ממקומי ולא אטעה חס ושלום בעצמי, ואהיה מכיר את מקומי השפל ונמוך מאוד בלי שיעור וערך ומספר. ולא יהיה בלבי גאווה תמונה חס ושלום, ותצילני מגאות וגבהות ומגסות הרוח תמיד. אבי שבשמיים זקני לעין של שבת עד שזכה לראות שפלותי באמת תמיד. כי אתה יודע עוצם שפלותי בלי שיעור, ואף על פי כן מבלבלים דעתי מיד בפניות וגאות בלי שיעור. ואין יודע שום דרך מדרכי ענווה. אדוני אלוהים אתה ידעת את לבבי, אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי נגדך כל צורריי. החזירני בתשובה שלמה לפניך באמת, והצילני מגאות וגבהות ומרמות רוחה. וזכני לענווה אמיתית עד שאזכה לראות שפלותי וגדלות וחשיבות ישראל עם קדוש, ולמסור נפשי עבורם תמיד. ותשמרני בהחמא לך רבים וזכני שמצידי לא יהיה עיכוב ביאת משיח, חס ושלום. כי אתה ידעת את אשר כבר גרמו, גרמו, גרמנו במעשינו הרעים עיכוב ביאת משיח כמה פעמים. והערכנו את הגלות בעוונותינו הרבים. אמור לצרותינו די ושומרנו, והצילנו מעתה מחטאים ועוונות ופשעים, ומרורים רעים, ומחשבות רעות, ומכל מיני בלבול הדעת. וזכינו למחשבות זקות, למחשבות קדושות, צחות ונכונות. מלא רחמים קרבני אליך באמת, וזכני ללכת בדרכי ישרים לפניך. הופכני מרע לטוב גמור, עת לבבי אליך באמת, זכני לטוב אמיתי, לטוב הנצחי. הקם על סלע רגלי, קונן אשורי, שיזכה להיות קבוע לנצח בעבודתך ובתורתך וביראתך באמת ובלב שלם. בנות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני נפשי אשובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. וזכני להתקרב לצדיקים אמיתיים ולתמימים וישרים בלבותם באמת. ותן לנו ברחמך מנהיג אמיתי, רואה נאמן, כמו משה רבנו, עליו השלום, ראי המהם אשר יישא אותנו, כאשר יישא אומן את היונק, עד אשר הביאנו לתוך הקדושה והתשובה באמת. ותמהר ותכיש לגאולנו ותביא לנו את משיח צדקנו, ותעזרנו להיות כרצונך טוב כל ימי חיינו, ונזכה לקיים מקרא שכתוב בטח בה' ועשה טוב שכון ארץ ורועי אמונה. אשיבנו ה' אליך ונשוב חדש ימינו כקדם.